Între cer și toacă, când noaptea se cufundă în credință, cu haina ei umila ne îmbracă, iar lumea se întoarce la căință și ploaia cade între cer și toacă, cu pași grei și mâinile legate. Lumina și face drum prin întuneric, În păicoane se ascund păcate, Căzute dintr-un caer luciferic, Pe după culme pacea se prelinge, Și ne inundă fie ce simțire, În poarta casei cu petale linge, Iar satul s-a întors din adormire, și morți și vii se adună la oaltă în noaptea în care ceruri se golesc. Și lampa lunii se aprinde în poartă, să ilumine pe cei ce rătăcesc. Și buni și rai se întorc către părinți, ori înspre crucea celor nempăcați. Rugăciunea aprinse, ard. Dorinți, și împart colivă pentru răpoți, și ploaia cade între cer și toacă. Când noaptea se cufundă în credință, cu haina ei umilă ne îmbracă, iar lumea se întoarce la căință.